Doamne, porunca ta să-și facă să lași de veci în noi, te-am rugat, și ochi ca herovimi în minte, tu ne-ai dat. Doamne, porunca ta arhanghel din noi a ridicat și ca măslini ai jertfei cu drag ne înarmat. Doamne, porunca ta să ducem crucea jertfei cu drag am ascultat Șostea, cu al nostru nume. În cer ai însemnat, Doamne, porunca ta cu ochi de heruvim, Citind-o am aflat, Cum tainic în cei dragi pe rând ai înviat. Doamne, porunca ta se înalță ca o stea, Cătând chilii de taină, În inimi care cântă cu drag venirea ta, Lacrima smereniei. Doamne, dăruieşte-ne roa lacrimilor, care în adâncul smereniei tale să ne poată purta, încât la tronul tău de slavă să ne poată înălța.